د دې د تا او د دې علماء ورغه خپکېګ مزما پدېږي چې خپريته نه کانو بری خوځمالا سن سره عالطا نو دارن دی وان تم تعال ملتلم ولای هر بسکار د هر مسلمان دارن څه څه بسکاري خو د مسلمان د ملا سره دې اړې خفت کوي تاسو خو پېګې زده کارونه ټول <سؤال> ماقونی او دا چې کوم دی د بل په نامبانندې چغم وا ورر رااکرم کللپ او معړه شراناوګه مپ هغې سر را کور د کو چې دا پندنده جوړ کتاب دی دا خ د ځانانه جوړ دی دااته مووجوګانې ک کوي ران جواب کوې و انفونو ک را مې مع نظرنا فاتو دی نه فتو را تاسو کوي په هسيته کلام په شان د قران په او بیان کې هغه تفاصيل چې کوم وی هغه ځن ان انکار نکوم هغه څنګه سره واغره د استاد کی ادا کړې ورزم دې نو کومه او ځکه چې سويې مدام د فرواغه په کار ګرځي شي 100 روپي اگر دې سره خپل زور او ما فکر یې نو بصورتین دے حصہ من مسیحی اغه درلاین صفات کی صورت ہکے نہ صورت نو وئی دی اواز علم عارف کی فاس تو بہن فلاسہ حدیث مسیتی تور کی به حدیث مسیحی سورۃ بنی اسرائیل کی ټول قرآن فضل لږ نو یو ځای کی ټول قرآن مطالعہ دا بلکی ل سو تونه خو ډړ کا دی کې زهلس نه یو نوتونور کې ځای یوه خبره خو د دی غونې وک نه کې په اولویت دا او با او به دلا ځانداز باندېته ما وړه معضمکه پیدا را سري تا ک پیدا را کړی ستا باغ پیدا را کړي ولېستا خیر دی چې ما شو په خوندای کې با جبلاین معضو واچي د د مطلب سرګه څوک ور کی کوم پیغام ور دی ور دا ار څنګه چې دا ځو تای خفکیږي نه مرشلک او چې کړه دی و چې وېلی بابا وره تا پوځاوو څنګه دي دا واله بس دا دموچې کې بل شکه کوم بابا و اچي ان دي مې صاحبایي ته دي ته دې پیغمبر یاد کړئ یا خفا کړئ چې ملي نه یاد تا ت تبلیغي ورونه دي رخياري هغه وې چې دې نه تر ماشي کولې څو څکا نشي کولې خپګوسه کوي نه ځانته خفه بره او خدا چې څه کوي غو خليګل نو فاسو بسوره د په یو هڅې ده کلام سره په اولوي دا او باطلاو اندازه او فضلیلو فیانتی فاتر کم راجی احقاب کم راجی سوالی احسان ده فاتر او دارمی کلورم داتا قل ارعایكم ارعایكم الی حضر اللہ و سمکم و افصارکم و ختم على قلوبکم من الہم غیر اللہ یادی کن بگی دارمی سورت فاتر کی راجی احقاب کی راجی و کی راجی او بیاان ته مغبات و کې همداس خبره ده آ سووار ل سو و کاله زما وناللو ماته ویل زمونږ استاد چې من اوسیو ش دررااکو پرانسلل کاله مخکې د هغې نه من د وا ده مال استستااز د خو استاد او خص سړهوو په سووار نه سو و کاله مخکې منډ وا ده سل کالی نه د قرآن چه زر کروده تاله نور را دی امان دای دا مختیواله دا دا دنیا کی تی سمر شایاندی آو قرآن داویلو چه دا, دا سولیمان علیہ السلام یا تخت و پاوافا پیتا دویوید او ها دابد دا کم دیا نراشیل بوین تایره تایره تایره بوین تایره کشکک سواتس و کسان آتس ناش دی ارواندی نو دته یک مستقازه دې کوي چې پوا وا وادو شي او دا الله قدرت او حکمت تقاضا نه کوي دې چې وایو او په من د اخلاص هکا او زه دې مناشيد کم نه دی زه دې منشا او مقتله کم نه لږه غورا کریم دې وایو شیرا او عمر رضي الله عنه ويا ساری الجبل دوی و چې روغ دي معړه کچ چپ شته ک چپ نه کا ش کې موله مړن دی او سره پ کې اړن دی کا چپ نه شته دی د کار دو فر ده دي یا بهته سر رو او یا به ایلم ل دا دواړه دو خو درتې کا می لا علمې کار دا نو مقام دی او جواتو ک لااف کو درت ورکي پهواولدي دا امر ورکې چلو دي چې هغه په نهاون کی خبر کا نو دا ر سندونه او دریابونه ها هو ټول وګورونا ان دې وی کې مولانا چې ابو دې د شان تاړم دیو په امه په ساتھ خبر راځي او په سات په ساتھ حالو او حالو سره لندن او امه غ خبره او مغه څخه دا قران دا رشتیا کوي الله پاک رسو پوری قیامت نره وي چې ټول کاثر د دې اقرار و نه کړ واجو شهداکم من ذین الله زواجر ور کوي رتن ور کوي تغیر بشارت ور کوي خود خو بشارت کسانور خو یو مقام ان لهم جنات دویم خراکا کلم اورجو کو منام ان سمرا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 یې مې او تان باندې او توالو متاثرین تا او وډم وروځي او څو څه یا ارت دې لاړ وو ان جواب دې شوه په دې کې اعتراض دا مشکل دي دوی وې ته فاصیر وې شاید قرآن کې امت ذکر شویلې او قرآن کې غنا ذکر شویلې سورته اندازه